33. Tűz magad elé egy jellemet és mint a képet, és tars magad hozzá, akár egyedül vagy, akár az emberek között. Legtöbbször hallgass, és csak a fontos dolgokról beszélj, de azokról is keveset. Egyszer-egyszer, ha a körülmények kívánják, beszélgethetsz, de nem közönséges dolgokról, nem a gladiátorokról, a lóversenyekről, az atlétákról, de még csak az ételekről és az italokról sem, amelyekről általában beszélgetni szoktak. Elsősorban azonban a személyek gáncsolásától, dicsőítésétől, dicsőítésétől és összehasonlításától tartózkodj. Ha módodban áll, irányíts szavaiddal a jelenlévők társaságát olyasmire, ami illik, de ha történetesen egyedül vagy idegenek között, akkor hallgas. Ne neves sokat, és ne neves ki sok dolgot, ne neves végtelenül. Ha lehet, teljesen hárítsd el az esküdözést. Ha nem lehet, akkor kerüld el, amennyire csak tudod. Kívülálló, közönséges emberekkel ne lakomázz együtt. Ha mégis úgy hozzák a körülmények, tökéldel magadban, hogy semmiképpen sem sűjjedsz le a közönséges ember színvonalára. Jegyezd meg, ha egy trágár alak van a jó barátok között, akkor elkerülhetetlen, hogy más is bemocskolja magát, aki vele tölti az idejét, még akkor is, ha különben tiszta lelkű. Testednek csak a feltétlenül szükséges dolgokat szerez meg, táplálékot, italt, ruházatot, lakást és személyzetet. A külső díszt és fényűzést teljesen kerüld. A nemi érintkezéstől a házasság előtt amennyire csak tudsz tartózkodj. Aki, aki pedig él vele, csak úgy tegye, ahogy a törvény engedi. A magad részéről azonban ne kellemetlenkedj, és ne gáncsold azokat, akik nem tartózkodnak tőle. Azt se hozd fel folyton, hogy te tartózkodó vagy. Ha visszamondják neked, hogy valaki rossz híreket terjeszt rólad, ne védekez a rágalmakkal szemben, hanem ezt jegyezd meg. Bizonyára nem ismeri a többi hibámat, mert különben nem csak ezeket mondta volna. Ne járj túl sokat színházba. Ha alkalomattán mégis ott vagy, akkor úgy tönnyik, hogy semmi más nem izgat, csak önmagad. Olyannak kíván tehát az események alakulását, ahogy éppen történnek, annak győzelmét kívánt, aki valóban győz, így semmi sem lesz nyomasztó számodra. A kiabálástól, a tetszés, nyilv, a tetszés nevetéstől és a túlságos megindulástól feltétlen tartózkodj. A távozástán ne beszélgess túl sokat a színpadon történtekről, kivéve ha a saját épülésedre szolgál. Abból ugyanis kitűnnék, hogy csodáltad a látványosságot. Ötletszerűen és egykönnyen ne járj előadásokra. Ha mégis ott vagy, viselkedj komolyan, nyugodtan és ne légy terhére senkinek. Amikor beszélgetni készülsz valakivel, különösen olyan emberrel, akit fölötted állónak tartanak, képzeld el, hogyan viselkedett volna hasonló körülmények között Szókratész és Zénon. Így nem hibázod el a helyzethez élő viselkedést. Ha hatalmasok közül még valakihez, képzeld el, hogy nem fogod otthon találni, hogy csukva lesz a kapu, hogy az orrad előtt becsapják az ajtót, vagy hogy nem fog veled törődni. Ha ezek ellenére is kötelességednek érzed, hogy meglátogasd, eredj el hozzá és viseld el, bármi történik, de, semmi, de semmiképpen se hajtogasd utána magadban, hogy nem volt érdemes. Ez közönséges ember a vallana, és azt jelenteni, hogy függsz a külső eseményektől. Társaságban ne emleges sokszor és mértéktelenül a saját tetteidet és kalandjaidat. Neked kellemes visszaemlékezni a kiállott veszélyekre, a többieknek azonban nem esik jól mindig azt hallani, hogy mi történik veled. Ne igyekezz nevetést kelteni, mert ez ilyen viselkedés közönséges modora és egyszerűs, mint arra is vezet, hogy embertársaink megbecsülését elveszítjük. beszélgetésekbe bocsátkozni is veszélyes. Ha, ez elő, ha előfordul veled ilyesmi, ha a körülmények engedik, utasítsd rendre, aki túlment a mértéken. Ha nem lehet akkor hallgatással, elpirulással, vagy kedvetlen, vagy kedvetlen arckifejezéssel nyilván is ki, hogy nincs ingyenre a beszélgetés.